Nelekej se, princi, to jsem já. <laughs> Alucinace, Falta Morgana, přelud, sen, unava, to už jsem zažil v Africe, když nám lepky pukaly vedrem a unavou. <laughs> skutečnost, skutečná v neskutečnu, jako už skutečnost bývá můj, princi. <laughs> Proč mi říkáš princi? Když jsem byl malý, říkali mi král. Král Sluníčko. Teď už jsi velký, můj malý princi. Každý člověk má svého malého prince. Chci říct, každá bytost má svého malého prince. Kdo jsi? A jak jsi se dostala do kabiny? <laughs> To je konec francouzského válečného letectva, když se ženská dostane k pilotovi a nikdo nic neví. Nejsem zase tolik ženská, jak si namlouváš. Ty jsi... jsi... moje smrt? <laughs> smrt není. A už vůbec něčí. Je ničí jako spánek. Nejdřív spíš, než se narodíš, potom spíš dál, když zemřeš. No, je to prosté. Proč by smrt nebo spánek měly být tvoje? Hm. Takže je to můj poslední let. To nikdo neví. Ani ty? Ani ty to nevíš? Ani já. A kdo to teda ví? Hm. On. A kdy se to dozvíme my? Včas? Ty první. Já první. Vyprávěj mi exipéry. Vyprávěj mi něco. Malý princ má vyprávět příběhy. A ty jsi můj malý princ. Jak si to tenkrát napsal? Dlouho trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlu náhlu, jen slova náhodně pronesená. Tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě, co je to za věc? To není věc, to létá. Moje letadlo. A byl jsem hrdý, že mohu říct, že létám. A tu zvolal. Jejda, ty jsi spadl z nebe. Ano, odpověděl jsem skromně. Jo, to je divné. <laughs> a malý princ se rostomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo. Chci, aby se mé nehody braly vážně. Ale já skutečně chci, aby se mé nehody braly vážně. Mm. A jak vážně bereš ty nehody jiných? hůře než svoje. Jsem divák pádu. Jeho příčina i otazník. Účastník a bezmocně přihlížející. Ten, který ztrácí. Je lépe být ztracen sám, než ztrácet přátele a lásky. Protože se ztrátou lásky se ztrácí i smysl konvice na čaj, z níž ten čaj spolupili každé ráno. Smysl vlněného koberce, po němž chodila, se také ztrácí. Všechno se ztrácí. A když člověk ztratí smysl... Potom je ovšem třeba vystoupit na vrchol hory. Vyprávěj, princi. Vyprávěj. Snad spíš vyznávej. To možná. Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. Odmítám cítit lítost nad okázalými polestmi, jež trápí srdce žen a stejně tak nad umírajícími a stejně tak nad mrtvými. A vím proč. V jedné době mého mládí ve mně probouzeli soucit džebráci a jejich vředy. Najímal jsem pro ně ranoho a nakupoval balzámy. Karavany mi přivážely z jednoho ostrova zlaté masti, po nichž kůže znovu přirůstá k masu. To všechno až do dne, kdy jsem pochopil, že si na svém zápachu zakládají jako na vzácném přepichu. Kdy jsem je přistihl, jak se škrabou a pomazávají lejnem, jako by hnojili zemi, aby z ní vydobili purpurový květ. Chlubili se jeden druhému svou hnilobou. Byli pěšní na almužny jako velekně svystavující vystavující tu nejkrásnější modlu. Pokud svolili poradit se s mým lékařem, pak v naději, že ho ohromí morovým zápachem velikosti svého bředu mávali svými pajíli, aby si vydobili místo na světě. A přijímali léčbu jako poctu. Polichoceně si nechávali čistit a omývat údy, ale sotvaže nemoc zmizela, připadali si náhle bezvýznamní a zbyteční a první jejich starostí bylo vzkřísit znovu v řed, který z nich žil. A vyšňořený nemocí, vítězoslavní a marnivý, se vraceli smyskou v ruce zpátky na cestu karavan, aby tu ve jménu svého nečistého Boha vydírali po cestné. Ta tvoje citadela. Hm. Jsi pán Bůh, že soudíš? Ne. Jsem člověk. Pilot. Píšu. Stvořen k obrazu jeho. Kde v soucitu nad sebou zůstal soucit nad jinými? I nad tou ubohostí, že někdo je slabý, a raději obětuje všechno, svou čest i hrdost, vůli i chuť, zápas i boj ve jménu pokory ponížení. Nestačí ti ta pohanská oběť? Stačí, nestačí. Mluvím o tom, co jsem pochopil. Píšu citadelu 8 let. Ještě deset let ji budu psát. Chci říct, myslel jsem, že ji ještě deset let budu psát. Dnes vidím, že už jsem dopsal její poslední větu. Jsem na řadě. Nevím proč, jako nevěděl nikdo nikdy proč. Neznáš válku? Ta dnešní hoří i nebe. Dříve hořela jenom země. Byla jsem ve všech válkách, ale nepatřím k žádné straně bojujících. Patřím sama sobě a svému úkolu. Bojovníci leží potom vedle sebe. Za Alexandra Velikého, jako za Napoleona. Jak rozeznáš vítěze od poraženého? <laughs> Jeden nemá ruku, druhý přišel o hlavu. Jeden s posledním dechem pateticky volal zbytečná slova. Druhý naříkal a plakal. Vítěz jako poražený. Probodený římský legionář vedle rozmláceného pilota. Zmrzačená těla, stichlá slova, spící sny. Kam jsi až dopsal citadelu? Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem. Třeba, že neexistuje řeč, ve které bychom se setkali. Já myslím na něho a on na mne. A když jeden jako druhý vykonáme soud, přikážeme obřad, potrestáme nebo odpustíme, můžeme jeden druhému říci, dnes ráno jsem prořezal růžové keře. Neboť ty jsi, pane, společnou mírou nás obou. Ty jsi onen úzel, který nás svazuje podstatou rozličných činů. Proč mlčíš? Myslíš, že už jsem řekl dost, viď? Chceš mi říct? Nechci říct nic, dávej pozor. <laughs> Máš smysl pro humor? Dávej pozor, abych ve zdraví doletěl tam. Tam. Vždyť víš. Vyprosil jsem si devět letů navíc. Už mě nechtějí. Na pilota jsem příliš starý. Něco přes 40. Stařec nad hrobem. Nepřeháněj. Jen vysloužilý pilot. Jak se rodí malý princ? Spíš. Jak se zjevuje, malý princ? Narodil se dávno přede mnou. Zjevuje se uprostřed pouště, když musíš přistát, protože motor přestal fungovat. Máš žízeň, slunce pálí, písek žhne a ty vidíš součástku, se kterou si nevíš rady. Umím hodně, mockrát jsem opravoval motor, ale tohle bylo moc. Sedneš si pod křídlo přesněji do stínu a začneš se rozhodovat. Buď počkáš, až přijdeš ty, nebo se pokusíš. Možná, nebo spíše nejpravděpodobněji marně se pokusíš. V té chvíli malý princ přijde a začne si s tebou povídat. Oberankovi a růži. Jinde a jen za trochu jiných okolností bych to nenapsal. Chci říct, nepřišel by. Není dnes krásný den? Nepřátelské stíhačky prý nejsou ani na dohled. Dnes nebudu stoupat proti slunci, abych tu žvoucí vlčí smečku, nebo spíš popravčí četu oslepil a zmizel jim. Takový zatraceně pěkný den. Nemám soucit se sebevrahem. Hm. Připravit se pro jeden liák a jednu nepohodu. Zatraceně krásné dny. Hm. A se mnou. Se mnou soucit máš? Ty ho nepotřebuješ. Už jsi vyrostl. Malý princ, který se narodil jako král. Jako král Sluníčko. A oba dorostli do kombinézy pilota. Jak ti bylo, když někdo z posádky zařval? Jdou po nás tíhačky. Nijak. Tak vyprávěj. Příběh jako příběh. Let jako let. Všechny jsou si podobné a všechny jsou jiné. Víš, jak to začíná? Docela banálně. Pane kapitáne, střílejí! Bože, oni na mě střílejí. Mrklu na výškoměr. 650 metrů. Mraky jsou v sedmistech. nu no, nedá se nic dělat. Ale pod mým mrakem není svět černavý, jak jsem očekával. Je modrý. Báječně modrý. Je hodina soumraku a pláně modrá, místy prší modravý dešť. 168, rozumím 168. Cesta na věčnost je klikatá. Ale jak se mi zdá, ta cesta klidná. Svět se podobá ovocnému sadu, náhle se ukázal střízlivý jak rytina. Všechno mi připadalo až nelidské. Ale letím nízko. Vše je tu důvěrně blízké. Jsou tu osamělé stromy. A stromy zhluklé ve skupinách. Člověk je potkává. A zelená pole. A domy s červenými taškami. A někdo stojí na zápraží. A krásně modré liavce všude kolem. 175? Můj náhrobní nápis ztrácí už mnoho ze své drsné vznešenosti. Udržel jsem kurz 174, 168, 175. Motor mi střílí. Ochlazuje se. Zavírám žaluzie kapoty a protože je čas otevřít náhradní nádržku, zatáhnu zapáku. Nezapomínám na nic. Mrknu na tlak oleje. Všechno je v pořádku. Začíná to být ošklivé, pane kapitáne. To je směšná válka. Je to melancholická válka celá v modrem. Kličkovat, pane kapitáne. Tohle je nová hra. Vyšlápnout vpravo, vyšlápnout vlevo, to znate střelbu. Zahlédl jsem tamhle vpředu trs plamených zákmitů. Stopy světelných střel nebo svítících granátů malé ráže. Bylo to úplně zlaté. Spatřil jsem náhle, jak se v modři večera prudce rozzářil ten tříramenný svícen. Pane kapitále, vlevo silná palba. Odpočte! Vyšlápnutí. Je to čím dál tím horší. Ale nenacházím v sobě nic z toho, co jsem očekával, až kolem nezačnou sekat pařáty těch létavic. Jsem v zemi, ještě mě hluboce dojímá. Ten se chýlí ke konci. Polevici mezi bouřkami jsou velké trhliny světla, jež září jako plochy chrámových oken. Na dva kroky od sebe nahmátnu takřka rukou všechny věci, jež jsou tak dobré. Jsou tu obsypané švestky, krajina jež volní zemí. Musí to být bláho kráčet vlhkou ornicí. Víš, postupuju z volna dopředu a kolébám se, doprava leva jako furasena. Ty myslíš, že takové letadlo letí rychle. Ovšem, když se nad tím zamyslíš. Ale když zapomeneš na svůj stroj a jen tak se díváš, jak se prostě procházíš po krajině. Aras. Ano, ale velmi vpředu. Ale Aras není město. Aras je jedna jediná rudá pochodeň na modrém pozadí noci. Takhle přemýšlíš v bitvách. Všedy jak? Různě. Ale to nejsou bitvy. Jakmile máš za zády stíhačky, jsou to spíš jatka. Spotřebuješ rotu andělů strážných a ještě musíš mít štěstí. A ten druhý smůl. A když to všechno spočítáš, divíš se, že ještě letíš. Že se ti podařilo ztratit se ve slunci, kam si musela stoupat oslepena jako ti za tebou. Jediná šance. Šípy slunečních paprsků. a mechanické dotazy. Střelče, zraněn? Ne, pane. Kurs je veden na... Když večer přistaneš, lehneš si pod letadlo a píšeš. Píšeš, dokud ti hlava nepadne na zem, ráno ti probudí a sedneš do kabiny je to lhostejné, kam poletíš a proč. Fotografovat zákopy nebo s poštou. Život je let mezi dvěma letišti. A to tvoje psaní. Proč vlastně píšeš? Proč vlastně létám? Za ty, co nedoletěli? Víš, když je někdo nezvěstný, je v tom pořádku zřádné naděje. Může se stát, že spadl nad pouští, že ho zachrání karavana, že se objeví za půl roku, za rok, že byl zajatý, že byl zraněný. Když ale vidíš, jak hoří kamarádovo letadlo, naklání se na křídlo a padá do vývrtky, z které už není uniku. Díváš se na letón s černým chvostem dýmu a z dálky pak už jen vidíš záblesk na zemi a slyšíš výbuch nádrží. A víš, že to je konec. Definitivní. Nebo začátek. O malém princi si napsal. Každý den jsem se dozvídal něco o jeho planetě. O odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se od něho třetího dne dověděl o dramatu baobabů. Tentokrát jsem za to vděčil za sebe Ránkovi, protože malý princ se mě náhle zeptal,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 Myšlenka nastá do slonů malého prince smála. <laughs> Museli by stát tedy na druhém. Ale moudře poznamenal. Než baobaby vyrostou, jsou malé. Správně. A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby? No to je divná otázka. Odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého. A mě stálo hodně námahy, abych porozuměl tomu problému. Tak to si napsal. Ano. Tak. A porozuměl jsi tomu problému? Porozuměl? Nakreslil jsem tedy tu planetu podle pokynů malého prince. Nerad dělám mravokárce, ale nebezpečí baobabu je tak málo známé a riziko, kterému se vystavuje, kdo by na nějaké planetce zabloudil, je tak velké, že tentokrát dělám výjimku ve své zdrženlivosti a říkám Děti, dejte pozor na baobaby. Hm. Tak přeci jen porozuměl. Máš pravdu. Je třeba varovat malé děti před nebezpečím baobabů. Kdyby jen to. Kolik mi ještě zbývá? Kilometrů? Časů. Přece se mnou neletíš jen tak pro nic z Dávej pozor na přístroje, to je užitečnější. Zvědavost není k ničemu. Když si tenkrát nouzově přistál v poušti a myslel si, že motor neopravíš, zjevil se ti malý princ. Nejvhodnější chvíle pro malé prince. Viděl jsem, že se nebylo kam schovat. Vítr byl čím dál prudší. Viděl jsem, že v poušti není kam se schovat. Pouště hladká jako mramor. Vedne neposkytne stín a vás vystaví na pospas větru. Ani strom, ani keř, ani kámen vás neochrání. Výtržené útokem jako jízda na koni. Nemohl jsem běžet, neměl jsem síl. Nemohl jsem utéct si vrahům a s hlavou v dlaních jsem padl na kolena a nade mnou sviští šavle. Nejvhodnější chvíle pro malého prince. Nejvhodnější chvíle vzít kladivo do ruky a mlátit do té zatracené součástky, aby závit povolil. A tak jsem bušil do toho železa a křičel buďte s bohem vy, které jsem měl rád. Nemohu za to, že lidské tělo nevydrží ty tři dny bez pití. Nemyslel jsem si, že jsem takový zajatec studní, že moje autonomie je tak nepatrná. Lidé se domnívají, že je možné jít stále dál. A cesta je cíl. A cíl je tajemství, že? Tajemství člověka v tom, že když ho opustí milá, je celý zoufalý. Ale když sám přestane milovat nebo ctít říši, nic o svém ochuzení neví. Prostě řekne, nebyla tak krásná nebo tak milá, jak jsem snil. Hmm, to si tak trochu odbočil, nezdá se ti? To hmm. jsem si tak trochu vzpomněl. Proto bych chtěl dopsat svůj román, citadelu. Příběh nepříběhu. Vyprávění starého vládce, který nemůže dělat nic jiného, než se pokusit o zoufalý čin. Pokusit se předat zkušenost starou jako studny v zemi, klenutí bez podpěr a s okny obrácenými z chrámu. Hmm. Když poslouchám lidi jako ty... Přijde mi líto, že musím odvádět na onen svět a posílat je k řece léte, řece zapomnění, kde převozník Káron číhá na svůj obolus, na svou minci. Poslední poplatek. Clo do nicoty. Kdy si mě vezmeš? Myslím, kdy půjdeme. To se oba dozvíme včas. Zatím vyprávějí příběhy. Žiješ, celý život vyprávíš. Proč přestávat, ne? Život je příběh. Řada epizod sklenutá do příběhu. Každý lidský život je román nepřehledných epizod, v němž žledáme osud. Víš, lidé se obrací k nesprávnému bohu. Představují si ho jako dobráckého dědečka s bělostným plnovousem v noční košli a svatozáří nad hlavou. Modlí se k němu, aby jim vyčaroval peníze nebo ztracenou lásku, aby jim vrátil, co jim chybí, aby jim dal ztracené zdraví. Ale Bůh není kouzelník Merlin z Artušovského lesa. Biblický Bůh nezasahuje do našich osudů. Vzal by nám, co nám dal. Svobodu. Svobodu rozhodovat se. Ano nebo ne. Dobro nebo zlo, nebo nic nedělání. Zlzavé údolí působí lidé, válkami, lží, podvodem, zradou, nevěrou, lstí a intrikami, chamtivostí a sobectvím. Ne, ne, zlo je v člověku. A kde je dobro? Kde jinde než v člověku? Ale mezi tím je celá duha vlastností. Svět je barevní. Vím to. Létám nad ním. A co tomu říká tvůj starý král? Král říká. Má říše. Nemá být bohem, který by zotročil lidi. Neobětuji člověka říši. Buduji naopak říši, abych ji naplnil člověka a vdechl mu život. A člověk pro mě platí více než říše. A jestliže jsem člověka podřídil říši, pak proto, abych ji zbudoval. Nespoutal jsem však člověka, abych vybudoval říši. Nauč se rozlišovat příčinu od následku a pána od sluhy. Já který vlátnu. Jsem svému lidu podřízen víc, než je mě podřízen kterýkoliv z mých poddaných. Když vyjdu na terasu, otevřen jejich sténání, koktání a bolestnému křiku, i radostnému ruchu, jsem v postoji služebníka, jsem posel, který schoromažďuje a nese. Jsem otrok, který vleče jejich nosítka. To zní jako spověď. Vyznání. K čemu by jinak byla naše zkušenost? A co říká dál tvůj starý král? Jsem klenbový svorník. A tedy úzel, který je spojuje a váže vytvar tvar chrámovou loď. Jak by mi to mohli mít za zlé? Cítí se snad kameny uražené, že nesou klenbový svorník? O těchto věcech se nikdy nepři. Je to marné. Vždyť totiž Směšuješ následky s příčinami. Jak mohou vědět o tom, co jimi prochází, když neexistuje řeč, jež bych to zachytila? Může snad kapka vody v sobě rozpoznat řeku. A řeka přesto plyne. Může snad poznat jednotlivá buňka stromu, že je stromem? Může snad vědět jednotlivý kámen, něco o chrámu? A ten chrám přesto stojí, uzavřen nad svým tichem jako sípka. Jak mohou lidé poznat vlastní činy, jestliže nepodstoupili osamělý tvrdý výstup nahoru, aby se pokusili? V tichu uskutečnit. Ano, tvar strobu může znát patrně jen Bůh. Oni však vědí jen tolik, že chtějí jeden doprava a jeden doleva. A jeden hledí pobít druhého, který mu vadí a překáží. Ačkoliv žádný z nich neví, kam směřuje. Stejně nepřátelské jsou stromy v tropech. Drtí se navzájem a ukrádají si svůj podíl slunce. Les však přesto roste a pokryvá horu černou kožešinou, z se za úsvitu rozlétají ptáci. Což je možné, aby řeč jednotlivce zachytila život? Každého roku se rodí běvci, hovořící o tom, že nemohou být války, protože nikdo netouží trpět, opustit ženu a děti, dobývat území, z něhož nic mít nebude a potom zemřít na slunci pod rukou nepřítele s náloží olova v Přiše. A můžeš se zeptat každého z mužů. Odmítne každý. A Říše za pouhý rok přesto zas pozvedne zbraně a tihle všichni kteří válku odmítali, ti všichni se v duchu čehosi mravního, co nelze vyslovit, z jednotí k činu, který pro žádného z nich neměl původně smysl. Vyroste strom a sebe sama. A pozná ho ten, kdo zdolá horu, odtud prorokuje. Hm. Ty nemáš zrovna jednoduchý život. Hm. chtěla si říct, neměl jsi. Ne? Vy lidé jste zvláštní. Pořád chcete vědět, co a jak a kdy. Znáš tu historku o bohatém kupci a smrti, ne? V Bagdádu žil kdysi jeden náramně bohatý kupec. Jednou v noci se mu zdálo, že druhý den na jeho dveře zaklepe smrt a řekne mu, je čas. A on se viděl, jak před ní klečí a žadoní, že jí dá velké bohatství a všechno, co bude chtít, jen ať ještě odejde a přijde až, no až za dlouho. Hm. Ale smrt se jen usmívala a vrtěla hlavou a kosa se blištěla v zapadajícím slunci. Ten kupec se probudil, zbrocený potén a jen sípal, jak se mu hrdlo stáhlo úzkostí. Vyskočil v hrůze z postele, rychle se oblékl, nadspal do vaků zlato a perly a diamanty, nechal osedlat nejrychlejšího koně a sluhům přikázal, aby všechno, co je v domě cené, přivezli za ním a řekli jeho ženě, ať všechno prodá a také za ním přijede, že jim vzkáže. Vyděšení rozespalí sluhové mžourali na svého pána a ničeho nechápali. A kupec se vyšvihl na koně a odsválal pryč. Urazil obrovskou vzdálenost, když spatřil malé město. Okolo hory jako hradby a dole řeka, modrá řeka, všude zelené stromy a keře a květiny. A kupci se ulevilo. Tady mě hledat nebude, řekl si najal dům a vydal se na tržiště. Spokojeně se procházel a nakupoval zbytečnosti a těšil se na dobrou večeři a víno. <tějí> to nejlepší, jaké tu budou mít. A myslel na děvčata a na život. A bylo mu, jako by se znovu narodil, cítil se svěží a mladý. A najednou ustrnul. Proti němu Kráčela zvolna smrt a usmívala se. Proč nejsi v Bagdádu? Vyhrkl bohatý kupec a pocem muřinul po bledých tvářích. <laughs> Co bych dělala v Bagdádu, když máme schůzku tady a v tuto hodinu? A lidé se sebe kolem bezvládného těla které leželo uprostřed tržiště, těla oblečeného do brokátu prošívaného zlatem a stříbrem, všemi marnostmi tohoto světa. Mám na sobě naštěstí jen leteckou kombinézu prosáklou benzinem a olejem. Znáš můj příběh o nočním letu? Znám všechny tvé příběhy, ale vyprávěj. Je krásné počasí. Základna hlásí, že všechny německé stíhačky z Kypru jsou na druhé straně. Daleko od nás. Budeme mít klidný let? Velitel, a jmenoval se Rivier, si jednou zavolal svého nejlepšího pilota. Co jste mi to provedl při posledním letu? Vrátil jste se, ačkoliv byla dobrá předpověď. Mohlste jste proletět. Dostal jste strach. Ano. Neviděl jsem už vůbec nic. Připadal jsem si jako na dně ohromné díry, z níž se nedá vylézt. Najednou mi začal vibrovat motor. Nezačal. Ne. Přeskoušeli jsme ho. Neměl jsem výšku hor a když jsem ji chtěl nabrat, narazil jsem na silné vzdušné víry. Místo, abych stoupal, ztratil jsem 100 metrů. Neviděl jsem už ani umělý horizont, ani manometry. Zdálo se mi, že motor ztrácí otáčky, že se předehřívá, že klesá tlak oleje. Máte bojnou obrazotvornost. Jděte! Tohle je nejodvážnější z mých lidí. To, co dokázal té noci, je skvělé. Ale musím ho zachránit před strachem. Nenapadl jsem ho, ale skrze něho ten odpor, který ochromuje lidi tváří v tvář neznámému. Když ho vyslechnu, když ho polituju, když budu jeho dobrodružství brát vážně, bude si myslet, že se vrací z nějaké tajemné země. A jen z tajemství má člověk strach. Lidé musí se stoupit do té temné studny a zase z ní vystoupit a povědět, že tam nic nenašli. Jak skončil ten příběh? Končí i začíná větou Mezitím letoun z Patagonie narozil na bouři a Fabien se vzdal úmyslu ji obletět A jak tedy končí tvůj příběh? Je to nekonečný příběh nedoletí jedna posádka, jeden pilot, doletí jiní Děje se něco? Co je s tebou? Co je? Jako vždycky. Kyslíkový přístroj vynechává. Musím hodně dolů. Tak leď. Hodně dolů, králi sluníčko. Nahoře zůstane modrá obloha. Uprostřed ty, zlatý král. Stříbrné letadlo a dole modré moře poletím nejníž, jak to půjde. Nejhlouběji, jak to půjde. Dotýkáme se pomalu velkou. Ano. Mám tady přece schůzku. Schůzku s tebou